Subzodia proletcultismului, dialectica puterii. Pista 15. Pagina 206. Nici în ce privește misiunea scriitorului G. Călinescu nu avea altă părere decât aceea stabilită în discursurile oficiale. Cităm. Prin urmare, orice scriitor se va găsi urmând chemarea pe care Partidul muncitorescu amână a făcut-o nu demult prin primul său secretar artiștilor de a făuri opere la nivelul înaltelor exigențe artistice și ideologice ale partidului și ale poporului în deplin acord cu estetica cea mai sănătoasă și mai adevărată. Trăim vremuri mari să ne silim fi pe măsura lor. Am încheiat citatul din Contemporanul numărul 4 din 26 ianuarie 62. În criza de subiecte pentru eterna sa cronică optimistă, G. Călinescu imaginează un dialog între vrăbii după cum urmează. Cităm. Ce schimbări în câțiva ani? Pe aici erau maghiernițe și cocioabe și acum privește, numai blocuri. Credeam că nu o să pot zbura mai sus de firul de telegraf și azi mă urc în zbor până la etajul 12, unde un copil împune într-un balcon fără mituri de pâine. Mă simt vultur, mă simt avion. Ei, dragă, o să vină vremea când o să mergem și în lună, dar fiindcă veni vorba de zboruri interplanetare, etc., etc., am încheiat citatul. Hotărât lucru, G. Călinescu căzuse în mintea copiilor, la fel ca atunci când, într-o altă cronică optimistă, compunea versuri ca acestea. Nu bogații de ieri, ci oamenii republicii, viața, munca, muzica, trăiască Republica. Am încheiat citatul din Republica, apărut în contemporanul numărul 52 din 28 decembrie 62. Noile articole pe care G. Linescu le-a scris despre Titu Maiorescu după intervenția plină de curaj și demnitate a profesorului Liviu Rusu în această problemă sunt și mai greu de înțeles decât cele publicate până atunci. Fără a se opune în mod explicit readucerii lui Maiorescu în circuitul valorilor literare, G. Călinescu subliniază deosebit de apăsat prăpastia care îl desparte de noua orânduire, chiar dacă de ochii lumii îi recunoaște niște merite secundare. La foarte scurt timp, după apariția articolului lui Liviu Rusu, G. Călinescu publică două cronici referitoare la Maiorescu. Mai întâi, Eminescu și contemporanii săi, apărut în Contemporanul numărul 26 din 21 iunie 1963. Cităm. O eroare mi se pare aceea de a despinde istoricește pe Eminescu de cercul convorbirilor literare și de Titu Maiorescu. Acest cerc nu este identic cu Junimea, deși junimiștii Miștii precumpănesc. Orice adevărat istoric literar, când pomenește de Eminescu, îl pune alături de Ion Creangă, Ile Caragiale, Titu Maiorescu și pare absurd a opune pe cei din celui din urmă, considerat ca inamic și neînțelegător al lor, pentru că Eminescu Creangă Caragiale în ciuda unor maliții sau supărări trecătoare, admiră apetitul Maiorescu, iar cel din tâi îl apără public în două rânduri. Fapt este că mulți, chiar și înainte, s-au situat dintr-un punct de vedere greșit, considerând Petitul Maiorescu un simplu cultural sau un critic care, ca atare, e un intelectual și un profesor. Însă ceea ce încântă pe cititorii cu sentimentul frumosului este tocmai latura artistică. Criticului i s-au adus și înainte și aducem și azi grave reproșuri, deși nu îl putem dezbrăca de orice merit.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 Ghilimele Beția de Cuvinte, închidem ghilimelele, Ghilimele Răspunsurile Revistei Contemporane, închidem ghilimelele, și ghilimele Oratori, Retori, Limbuți, închidem ghilimelele, pe care le apreciază ca pe niște cităm capodopere de construcție, G. Călinescu rezolvă într-o paranteză restul operei lui Titu Maiorescu, ghilimele, paranteză, lăsând deoparte pe cele curat abstracte, confuze și cu atât mai discutabile, închidem paranteza și ghilimelele, în săptămâna următoare, G. revine evident încurcat și nervos cu articolul Titu Maiorescu, în care reușește să fie la obiect exact ca Ieremia cu Oiștean Gard. Cităm. Fiindcă a venit vorba de Titu Maiorescu, asupra căruia toți admit azi în măsuri felurite că nu poate fi înlăturat fără pagubă pentru noi din patrimoniul artistic, e cazul de a declara fără ezitare. Titu Maiorescu n-a fost socialist nici pe departe, n-a admis lupta de clasă și a fost fără schimbare conservator în înțelesul parlamentarismului englez. Ca să admiți acest lucru, nu e nevoie să fii socialist. Un transfug anonim trage concluzia că Maiorescu a folosit anticipat chiar jargonul comuniștilor și că n-a fost reacționar. În paranteză, or, G. Călinescu crede că lucrurile stau tocmai invers. Închidem paranteza, închidem și citatul. După ce mai departe citează din Maiorescu următoarea frază, Dar dacă toate tendințele și intențiile utilitare sunt dăunătoare în artă, cel puțin tendința îngrășbirii claselor a rămas cu desăvârșire stearpă în producerea de opere frumoase, Jack Linescu comentează, cităm, E clar ce susține titul Maiorescu. Unde începe lupta de clasă, dispare cultura. Evident, Maiorescu nu premerge oricât de șovăitor socialismului și nu e un progresist. Și cei cu asta răspund unui glas care a jubilat la Europa liberă. Puțin mai sus, G. Calinescu spusese că glasul ar fi susținut din potrivă, că Maiorescu a fost socialist. Pentru ce să falsificăm adevărul? E drept, la un poet ca Eminescu, aceleași idei sugerează contradicțiile, în timp ce sentimentul denunță amarnic relele societății burghezomoșierești.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 Dacă se observă mai atent, G. Călinescu nu spune absolut nimic clar despre Maiorescu, întrucât nu era sigur încotro să îndreaptă lucrurile. El nu voia nici să rămână în afara discuțiilor pentru a nu fi acuzat vreodată de indiferență sau de opoziție față de Maiorescu, dar nici să-i supere eventual pe detractorii proletcultiști cultiști, meritele criticului. Mult mai comprehensiv și mai demn decât Gecălinescu, s-a arătat de data aceasta, în cazul lui Titu Maiorescu, un dogmatic prolet cultist ca Paul Georgescu. Calinescu era însă mult mai clar, mai hotărât și mai liric atunci când venea vorba de evenimente oficiale. În cronica sa foarte optimistă, la 20-a aniversare, apărută în contemporanul numărul 34 din 21 august 1964, el nu mai spune nimic, așa cum făcuse până atunci, despre eliberarea țării de către glorioasa armată roșie, de prietenia eternă, de ajutorul neprecupețit și multilateral al patriei socialismului biruitor, etc. Învățase imediat noua lecție, în schimb apasă și mai mult pe cealaltă clapă, cităm Numai un orb la suflet n-ar putea să vadă, căci orbul obișnuit simte cu palmele marmora care a înlocuit lutul bordeielor și aude pretutindeni ecourile flăcărilor din cuptoare. Fericit acela care se naște în acest an, căci el va vedea, pregătită de oamenii muncii de azi, o România frumoasă ca partenonul, Par enonul, grandioasă ca piramidele Egiptului, bogată în miere și lapte, străvechiul Canaan, o Românie socialistă care a topit spada și a frânt arcul. Și vor saluta Partidul Muncitoresc Român și pe conducătorii lui de azi, care din lanțul suferințelor lor au turnat pluguri și au apărat cu dârzenie suveranitatea patriei, în frunte cu acela... Notă, adică Gheorghe Gheorghe dej, am încheiat nota, care merită bronzuri de Donatello sau de Michelangelo. Am încheiat citatul. Donatello se scrie cu dublu L. Zaharia Stancu, pagina 209. În 1945, Zaharia Stancu publică romanul Zile de Lagăr, care nu e altceva decât o carte de denunțuri politice a unor scriitori și intelectuali pe care el i-a cunoscut îndeaproape. Radu Gir, Ilie Radulescu, Panfil Șeicaru, Liviu Rebranu, Ion Barbu, etc. Cităm. Dar printr-o suspectă îngăduință, aproape că nu era redacția de ziar care să nu-și aibă legionarii ei. La credința, unde am început să cariera, erau Cosma, Banu, Noica, Medrea. Am încheiat citatul. Într-un dialog cu Liviu Rebreanu, acesta i-ar fi spus Fi serios, domnule, în 5-6 zile ca de Moscova, o să avem aici paradă petreceri. Despre Ion Barbu, cităm. Am rămas singur la masă, intră legănându-se pe șolduri poetul Ion Barbu, și el s-a îmbrăcat azi în cămașă verde, se așează lângă mine. Ei, ce zici? Se întâmplă lucruri mari, se isme, se isme. Ce să-i răspund? Pare mulțumit, fericit, parcă ar fi câștigat la loterie lozul cel mare. Mă uit la el. De obicei, Ion Barbu umblă încruntat și își mușcă nervos mustața. E un om curios cu care puțini pot fi prieteni, dar această strălucire a ochilor lui, această bucurie a obrazului, când doare am mai surprins-o la Ion Barbu. Iorga trebuia ucis. Bine au făcut băieții care l-au pedepsit, a scris împotriva capitanului. Dar Magearu, întreb, ce-au avut cu Virgil Magiaru? Era judeo-francmason Magaru, prin el lucra la noi capitalismul judeo-francmasonic. Privesc omul din fața mea și nu-mi vine să cred urechilor. Vorbește ca Ilii rădulesc cu și ca I.P. prundeni. Îmi pare rău, accentuează poetul, că au scăpat francmasonul Rosetti, Tudor Vianu și comunistul Ralea. Dar, dumneata, erai prieten foarte bun cu Rosetti și cu Vianu. După câte știu, Rosetti ți-a publicat volumul de versuri, iar Vianu a scris o carte întreagă despre poezia dumitale, pe care tot Rosetti a tipărit-o. Cu Vianu mai știu că ești prieten din tinerețe, că vă prețuiați reciproc. Asta a fost mai de mult. După 6 septembrie însă am rupt-o cu trecutul. Nu mai vreau să știu că am scris poezii, că am fost publicat și prețuit, mai ales de evrei. M-am înscris în legiune, fac marșuri de noapte și sper că în curând îmi voi rotunji catedra. Rosetti trebuie pedepsit cu moartea, pentru că este Frank mason și a fost omul lui Carol al Doilea. Vianu, pentru care sânge străin în vine și prezența lui la o universitate, e o primejdie națională, iar Ralea, pentru că e comunist. Am încheiat citatul. Tot în această carte, Zaharia Stancu nu ostănește să sublinieze atitudinea sa progresistă, vederile sale de stânga, compasiunea pentru cei săraci și exploatați, prietenia pentru Uniunea Sovietică, solidaritatea cu evreii persecutați înainte de 23 august 1944, etc. Astfel, zile de lagăr constituie piatra de temelie a lui cariere, în care el devine unul din principalii pionieri ai Revoluției Culturale, președinte în mai multe rânduri al SSR, apoi al Uniunii Scriitorilor, șef de reviste, deputat, academician din 1955, membru în CC al PCR, în consiliul de stat etc. Vocația de denunțător rămâne la fel de activă și în calitatea lui de președinte al societății scriitorilor din România, după cum se vede din interviul publicat în Flacăra numărul 2 din 11 ianuarie 48, cităm. Înainte de 23 august 44 și chiar înainte de 6 septembrie 40, SSDR a fost ocitată de la fascismului. Conducătorii ei au practicat șovinismul și rasismul. Se mai află în societate un balast reacționar compus în mare parte din oameni care de mai mulți ani nu au nimic comun cu scrisul. Scriitori epurați din rândurile noastre pentru activitate fascistă notorie, scriitori ca Mircea Eliade sau scriitori dușmani ai clasei muncitoare și ai democrației ca Al O. Teodoreanu. Am încheiat citatul. Preocupat și el ca și Gheorghe să-și ridice nivelul ideologic, Zaharia Stancu mărturisește ce am învățat de la Jdanov. Articol apărut în Scânteia din 5 septembrie 1948. Cităm. Am început a învăța, am început a învăța întâi cum să învăț. Partidul a fost mereu prezent lângă scriitori, a fost prezent și lângă mine, partidul. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere în forțele mele. M-a ajutat partidul să descoper în adâncul meu izvoare de energie pe care nici nu le-aș fi bănuit. Și m-a ajutat să ajung ca scriitor la acel rău pe care îl căutam, îl dibuiam și de unul singur nu izbuteam să-l prind. Partidul m-a călăuzit spre Marx și Engels, spre Lenin și Stalin. Partidul m-a călăuzit spre Jdanov. Ca scriitor, partidul m-a învățat să iau aminte la cele spuse de Jdanov și să caut a le aplica în opera mea literară. Am încheiat citatul. În raportul prezentat în calitatea sa de președinte al Uniunii Scriitorilor la prima conferință pe țara a scriitorilor, spre un nou avânt al creației literare, articol apărut în Viața Românească, numărul 34, din 1949, Zaharia Stancu spune, între altele, cităm, Grei au fost anii dintre 23 august 1944 și 30 decembrie 1947. Ei au însemnat pentru poporul muncitor drum de luptă presărat cu jertfe. Amprenta celor aproape 50 de ani de dominație a decadentismului în poezie, dominație ce și-a găsit cea mai pregnantă expresie vătămătoare în poezia lui Tudor Arghezi sau în cântecul intelectualizat până la dezumanizare al poeziei lui Ion Barbu, rămânea vizibilă. În aceeași perioade s-au scris și tipărit o seamă de lucruri inutile, ba chiar dăunătoare, aparținând unor scriitori ca Tudor Arghezi, Sorana Gurian, Ionel Teodoreanu, Octav de Sila, Șerban Cioculescu, Constant Tonegaru. Am încheiat citatul. Autorul arată mai departe că partidul a început imediat după 23 august 1944, cităm, acțiunea de lămurire a problemelor de litere și arte. Am încheiat citatul. Și că în această acțiune au fost de mare folos traducerile unor cităm, ca podopere ale literaturii sovietice. Gorki, Ostrovski, Furmanov, Sholokhov, Fadeev, Gorbatov, Tikhonov, Leonid Leonov, Ce Simonov, Eremburg etc. Am închec. În continuare, el trece în revistă succesele obținute de literatura nouă, atașată ideologiei clasei muncitoare și îndreptată împotriva burgheziei. În 1949, Zaharia Stancu publică broșura pentru apărarea culturii, care cuprinde o relatare de la Congresul Mondial al Păcii, la care a participat și el împreună cu o delegație, din care mai făceau parte Leon Terăutu, Emil Petrovici, Mihail Roller, Marcel Breslașu și alții. Ceea ce supără și aici, la fel ca la toți cei care au scris în condițiile perioadei prolet cultiste, nu sunt convingerile ca atare, chiar dacă nu ești de acord cu ele, nici optica greșită care ar fi venit din necunoașterea adevărului. Supărătoare e lipsa vizibilă de sinceritate, de bună credință, falsitatea atitudinii, minciuna, conformismul interesat, acceptarea conștientă a compromisurilor, repetarea papagalicească a sloganelor oficiale, escamotarea cu bună a adevărului, a tot ceea ce ar fi putut să le infirme falsa mărturisire de credință. Relatarea lui Zaharia Stancu e trunchiată părtinitoare, lipsită de obiectivitate. Iată cum descrie el desfășurarea Congresului. După deschidere, salut și alegerea unui prezidiu, începe prezentarea rapoartelor. Primul raport este acela al lui Alexandru Fadeev. cităm Alexandru Fadeev trece la tribuna, în fața zecilor de microfoane. E un bărbat înalt, voinic, cu obraz frumos, puțin dur, încadrat de părul bogat, albit mai mult de jumătate, înainte de vreme. Poartă un costum gri deschis, care îi vine ca turnat pe trup. Această figură impunătoare se profilează masivă pe zidul pavoazat cu drapele a 45 de națiuni. Vorbește Fadeev, glasul lui e limpede și puternic, e glasul unui om conștient și convins de valoarea fiecărui cuvânt pe care îl rostește. Nemișcați îl ascultă congresiștii. Dar despre ce vorbește Fadeev? Am încheiat citatul. Urmează lungi citate din cuvântarea vorbitorului. La ordinea zilei era ofensiva propagandistică împotriva, cităm, agresiunii pe care o pregătește imperialismul nord-american, teroarea din țările capitaliste împotriva forțelor progresiste, mizeria, exploatarea, etc., iar dincoace viitorul luminos, lupta pentru pace, descătușarea popoarelor. Iată un pasaj din raportul lui Fadeev, reprodus de Zaharia Stancu. Cităm. Dacă șacalii ar fi învățat să scrie și hienele ar avea toc rezervor, probabil că ar fi creat același lucru pe care îl scriu Henry Milleri, elioții, cei de tipul lui Malraux și alți sartriști. Propaganda crimei a instinctelor animalice este necesară reacțiunii pentru transformarea maselor populare într-o unealtă docilă. Am încheiat citatul. Și Zaharia Stancu comentează, cităm, Glasul lui Fadeev răsună adânc în conștiința participanților la congres. Acest glas va trece zidurile sălii congresului, va străbate lumea de la un capăt la altul, va mobiliza forțele păcii. Am încheiat citatul. În același mod, relatează și despre cuvântarea lui Ilia g, cu citate și comentarii retorice pe multe pagini. Despre cuvântul delegatului american, Zaharia Stancu spune doar atât. Cităm. Un delegat american cu chip de negustor, mai curând de traficant de bursă neagră, cu floare roșie la butonieră, se urcă la tribună. El îngaimă câteva cuvinte despre toleranță și adresează câteva reproșuri lui Fadeev. Americanul acesta, al cărui nume ne-a scăpat, vorbea de toleranță, dar ne-a găsit de cuvință să amintească congresiștilor că între alții, între mulți alții, în închisorile americane se găsește astăzi și scriitorul progresist Howard Faust. Am încheiat citatul. h w r d -f -a -s -t. Atât despre american, despre ce fel de toleranță vorbea, la ce se referea când îi făcea reproșurul lui Fadeev, omiterea unor cât de vagi indicații în acest sens, în timp ce din vorbitorii sovietici citează pagini întregi, ierea credință, escamotare, imoralitate. Întreaga relatare, peste 65 de pagini, e părtinitoare, necinstită, mincinoasă. Cităm, glasul artistului negru este moale și dulce, el vine ca din adâncul unei păduri, dar vine cu fermitate. Am încheiat citatul. În schimb, cităm, ia cuvântul un olandez, apoi alt olandez care se prezintă drept indonezian. Indonezianul nostru e olandez Sadea. El s-a strecurat acii pentru a vorbi în numele Indoneziei. Am încheiat citatul. Lipsit de orice interes în sine, acest text e tipic pentru modul cum a înțeles autorul și nu numai el să se pună cu orice preț în serviciul puterii, să-și reprime conștiința și să minte cu dezinvoltură. Astfel de texte nu puteau să producă decât repulsie în cititorul a cărui conștiință rămăsese încă liberă. Efectul lor a fost cu totul nul, atunci când n-a fost unul opus celui scontat, adică un refuz și mai hotărât. În luna noiembrie 1948 și în iunie 1949, Zaharia Stancu a făcut două călătorii în Uniunea Sovietică, după care a scris și el un volum de aproape 300 de pagini, călătorind prin URSS 1950. Cităm, modest omagiu la cunoașterea Uniunii Sovietice, eliberatoarea patriei mele de subjugul fascist. Am încheiat citatul. Aceste vizite pe care le-au făcut toți stegarii proletcultismului, urmate de publicarea impresiilor de călătorie, au fost în mod evident organizate cu scopul de a face cunoscut, prin gura unor intelectuali, aspectele cele mai atrăgătoare ale realității sovietice. Rușii au folosit acest procedeu pe scară largă, au invitat intelectuali progresiști, simpatizanți ai Uniunii Sovietice din toată lumea, le-au oferit condiții de primire excelente, le-au tradus operele în limba pentru a-i determina să scrie cât mai favorabil despre Uniunea Sovietică. Această avalanșă de scrieri a fost poate principala pârghie a propagandei sovietice în lume, a imaginii luminoase, progresiste, democratice, umanitare, etc., de care s-a bucurat această țară mult timp după război. Cităm. Mi s-a un vechi și arzător vis. Mă aflu la Moscova și mă plimb. Mă uit la oamenii sovietici și le sorb chipul. Aici la Moscova a trăit veii Lenin. Aici la Moscova trăiește Ives Stalin. Am încheiat citatul. Autorul vizitează aceleași muzee și case memoriale, mauzoleul lui Lenin, metroul, Kremlinul, biblioteci, magazine. În afară de Moscova mai vizitează Leningradul, Stalingradul și altele. Pretutindeni privește în extaz, vorbește de oamenii sovietici, de dragostea lor fierbinte pentru Stalin, de viața lor luminoasă, liberă și fericită, de casele lor curate și îmbelșugate, de copii, de școli, așa încât cititorul român de la 1950, care trebuia câștigat, să cadă pe gânduri și în cele din urmă să zică da. Atitudinea necondiționată de extaz și prosternare față de Uniunea Sovietică a durat încă mult timp, producând în serie o literatură ocazională, bombastică și anonimă. Cităm, cu inima plină de nemărginită bucurie și de îndreptățită mândrie, poporul nostru sărbătorește alături de marele popor sovietic, care a început cu uriaș având construcția desfășurată a comunismului, a 44-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Am încheiat citatul. Mihai Beniuc, pagina 214. Puțin au fost aceia care au egalat zelul prolet cultist al lui Mihai Beniuc, unul din principalii activiști ai Revoluției Culturale, deținator al multor funcții de decizie și al multor titluri onorifice. În calitatea sa de secretar, apoi de președinte al Uniunii Scriitorilor, Mihai Beniuc a exercitat o influență nefastă asupra vieții literare, ajungând un fel de dictator de operetă și instalând în literatură un cult al personalității sale. Deși poet mediocru, el Pune în perioada lui de glorie ierarhia Mihai Eminescu, Mihai Beniuc și ceilalți, poezia lui devenind un model pentru poeții tineri. Lucrările lui, ca și acele ale lui Mihail Sadoveanu și Zaharia Stancu, sunt tipărite și retipărite în zeci de ediții, traduse pe bază de reciprocitate în limbile rusă, germană, maghiară și altele, în timp ce opera unor mari poeți și scriitori se află sub interdicție. Această situație personală care îi dădea sentimentul importanței și al valorii sale, Mihai Beniuc și-a câștigat-o, bineînțeles, nu numai printr-o fidelitate totală față de linia oficială, ci și prin supralicitarea acestei linii. Una din preocupările lui preferate a fost aceea de a dezvălui, de a demasca, de a denunța abaterile, devierile, atitudinile dușmănoase. Cităm. Uniunea scriitorilor din Repere, scria el într-un articol, are datoria să încetățenească în activitatea ei spiritul nou al muncii colective. În cadrul dezbaterilor Uniunii să dezvăluite și combătute cu curaj devierile de la spiritul de partid în literatură, manifestările de apolitism și de individualism. Am încheiat citatul din articolul Un luminos îndreptar al literaturii noastre, apărut în contemporanul numărul 254 din 17 august 1951. Era vorba de textele lui A. A. Jdanov. Asemenea, dezvăluiri duceau, cum se știe, la măsuri administrative și deseori judiciare. În articolul bilanț 10 ani de literatură în RPR, apărut în Gazeta Literară numărul 1 din 2 ianuarie 1958, Mihai Beniuc menționează numele scriitorilor, cităm, integrați din proprie inițiativă. Iată-le! Mihail Sadoveanu, Nede Cocea, Gala Galaction, Victor Eftimiu, Cezar Petrescu, Mihail Ralea, Camil Petrescu, Tudor Vianu, Perpesicius, G. Călinescu, A. Tudor, Emil Isak, Mihai Cruceanu, Mihai Codreanu, Tudor Arghezi, De Mostene Botez, I. Călugăru, Mihail Sorbul, Camil Baltazar, Felix Aderca, Hortensia Papadat-Bengescu. Al Cazaban, Zaharia Stancu, G. Talaz, Al Filipide, Otilia Kazimir, Sanda Movila. Sau scriitorii maghiari Nog István, Astaloș István, Horvat Imre, Sabedi Laslo, Semler Ferenc, Molter Karoi și scriitori ca Alfred Margul Sperber, H. Simonis, a Breitenhofer și alții, ca să nu mai vorbim de generația ceva mai tânără a lui Eugen Rebeleanu, Marcel Breslașu, Cicerone Teodorescu, De Corbea, Radu Băureanu, Lucia Demetrius, Ștefan Popescu, Maria Banuș, Mihna Gheorghiu, Mihail Davidoglu, Al Shahigian, Geo Bogza, Covaci Gheorghi, Eusebio Camilar, Aurel Baranga, Ieronim Șerbu, Ion Istrati, Cela Sergi, Dragoș Vicol și alții. Și Mihai Beniuc hotărăște în mod definitiv, cităm, acestea sunt numele reprezentative ale literaturii noastre și nu altele din rândul celor ce s-au afirmat înainte de liberare. Am încheiat citatul. Adică nu Blaga, Barbu, Voiculescu, Pilat, Bacovia, Mircea Eliade, etc., etc., la aceștia în cursul anilor s-au adăugat nume noi ca Petru Dumitriu, Marin Preda, V.M. Galan, Nina Casian, Aurel Mihale, Al Andrițoiu, Paul Georgescu, N. Gianu, Laurențiu Fulga, Ovid S. Crohmălnicianu, Mihu Dragomir, Vladimir Bârna, Titus Popović, Al Mirodan, Francisc Munteanu, N. Moraru, I. Șerbu, Dan Eugen Frunză, A.E. Bakonski, Eugen Barbu, Aurora Cornu, Veronica Porumbacu, Violeta Zanfirescu, Traian Coșovei, Aurel Rău, Șuto Andras, Letai Laios, Mihai Gafica, Victor Tulbure, A. Gurghianu, V. Felea, Nicolae Labiș, N. Tăutu, A.G. Vaida, Horia Lovinescu, M. Novikov, Sabo Ghiula, Remus Luca, Ion Gheorghe și încă mulți alții. Ar mai fi trebuit adăugați pentru ca tabloul să fie cât mai complet M. Petroveanu, Savin Bratu, Cornel Reckman, Valeriu Răpeanu, S. Damian, Petre Stoica, Petru Vintilă, Toma George Maiorescu, Dumitru Solomon, Florența Albu, Paul Angel, Stefan Bănulescu, Al Sandulescu și alții. În romanul Pe muchie de cuțit, publicat în 1959 și primit foarte favorabil de critica proletcultistă din acel moment, Mihai Ben se deletnicește la fel ca Zaharia Stancu, în Zile de lagăr, cu denunțul politic calomnios. Marea lui victimă e Lucian Blaga, care se afla încă din 1948 în exilul intern impus. În 1948, el a fost înlăturat din Academie, al cărei membru era din 1936, precum și de la Catedra de Filosofie pe care o dețina la Universitatea din Cluj, dându i să în schimb o funcție derizorie la o bibliotecă. În acest timp opera sa a fost supusă unei interdicții totale, iar poetul a trăit în crunte privațiuni materiale. Simțindu-se amenințat mai mult decât până atunci, în urma acestui denunț public, care ar fi putut să-i aducă arestarea și condamnarea, Lucian Blaga a înaintat la CC un lung memoriu în care s-a apărat și a demonstrat falsitatea denunțului. Cât privește pe Mihai Beniuc, numai ura complexului de inferioritate putea să-l împingă la acest denunț plin de venin, Cităm. Mustea îl numea Marele Anonim din cauza filosofiei sale căutătoare a unei mari forțe cosmice, mistice și unice, pe care o definea mai mult verbal decât conceptual împământenise în rândurile unor tineri cu inclinații huliganice, misticismul său de mediocră proveniență germană, identificându-l cu necunoscutul spirit tracic, rezumat într-o atitudine antiistoricistă socotită fără justificare de marele anonim, drept trăsătură caracteristică a poporului românesc. După părerea lui, românul s-a salvat în istorie, cităm, boicotându-o și trăind într-un spațiu ovin atemporal orientându-și destinele după coada oii, am încheiat citatul. Acest fals idilism, care i-ar fi stârnit primului păstor român cel ar fi înțeles un râs cu craci în sus către eternele stele, era amenințat, după părerea marelui anonim, de materialismul istoric, de logica și legile lumii contemporane cu luptele ei de clasă. Ființa tracă a poporului putea fi apărată numai de garda de fier și de mesianismul sângeros al lui Hitler, zicea poetul filosofând. Nu e de mirare, deci, că Marele Anonim, cu o astfel de filosofie, a ajuns gânditorul oficial al partidelor de dreapta din România și un geniu proslăvit de legionari pe care nici el nu-i detesta, din potrivă. Filosofia lui mai era periculoasă și din alt punct de vedere. Prin stilul pompos, frazeologia scolastică, profunzimea simulată care îi camuflau găunoșenia, această pseudo putea exercita influențe pernicioase asupra unor nu și în fierbântate. Toată această vorbărie se sprijinea vizibil pe un pic de Spengler și de Nietzsche, pe un pic de Freud și de Jung, totul însușit din a doua mână, mai mult din cărți de semipopularizare științifică decât din sursele originale, ele înșile tulburi, colcăind de confuzii și de idei reacționare. Mustea ar fi vrut să-l dea în pe marele anonim, dar cum? A scris câteva articole în acest sens, dar nu i le-a publicat nimeni. Într-un dialog despre războiul care tocmai începea, Marele Anonim zice Atunci să vă spun eu, războiul acesta va dura șase săptămâni, cel mult, căci în curând va începe în Rusia prăbușirea internă, care va fi mai dezastruoasă decât războiul. Am încheiat citatul. Geoboxa, pagina 217 după 23 august 1944, avangardistul, nonconformistul, rebelul Geobogza evoluează la început prudent, dar irreversibil, spre înrolarea sa în frontul prolet cultist, spre subordonarea totală și abandonarea oricărei veleități de independență artistică și intelectuală. Avangardistul de ieri nu mai este, după 1948, decât un docil și entuziast purtător de cuvânt al dogmatismului realist-socialist. Nici o licărire a personalizatului niciun gest de neparticipare. Această înrolare îi va aduce și lui răsplata generoasă. În 48 devine membru corespondent al Noii Academii, în 52 e ales deputat perpetu în Marea Adunare Națională, în 55 devine membru titular al Academiei și tot atunci e ales membru în Biroul Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, în 58 e promovat membru în Consiliul Mondial al Păcii, etc. etc. În multiplele lui calități oficiale, Geoboxa a călătorit în toată lumea. Uniunea Sovietică, China, Japonia, India, Egipt, Grecia, Suedia, Italia, Anglia, Cuba, Statele Unite, ca deputat sau la diferite sesiuni ale Consiliului Mondial al Păcii. Acest om care înainte clama împotriva indiferenței oficialităților față de unii scriitori și artiști, acum când se bucura de o atât de mare încredere și când prin urmare ar fi avut un oarecare cuvânt pe lângă forurile oficiale, nu a întreprins totuși nimic, nu a intervenit la cei puternici pentru a ușura situația dramatică în care se aflau atâția scriitori și intelectuali, indiferență de care s-a făcut vinovat, într-o măsură și mai mare, și Mihail Sadoveanu. În 1937, Geoboxa scria împotriva cenzurii în articolul Condeie în lanțuri. Cităm. E undeva în țara noastră vreun condei cu adevărat liber. Condeiele tac, condeiele sunt în lanțuri. Am încheiat citatul. Atunci era vorba de o cenzură care viza literatura scandalos pornografică, asemeni aceleia pe care o scria Geoboxa, dar care nu împiedica publicarea unor articole ce denunțau cenzura însăși. După 1947 însă, același apărător al libertății totale a cuvântului, nu numai că nu a ridicat glasul împotriva unei cenzuri mai mult decât paralizante, dar a acceptat-o și a elogiat-o cu recunoștință ca expresie a adevăratei libertăți. Dacă în scurta perioadă de incertitudini politice 1944-1947 Bogza scria cu oportunistă prudență despre urmările războiului sau despre lucruri cu totul neutre, fără a se angaja politic într-un mod prea hotărât, după 1947 devine și el brusc un oficiant euforic pentru toate ocaziile și sloganele la ordinea zilei. În calitatea lui de membru corespondent al Noii Academii, Bogza prezintă în ședință plenară la 25 februarie 49, comunicarea Perspectivele deschise creației literare de planul stalinist de transformare a naturii, care a apărut imediat și în broșură. Geoboxa elogiază solemn planul măreț de a schimba pustiurile asiatice în pământuri fertile prin plantarea de perdele de pădure protectoare care vor opri vânturile, vor aduce umezeala, vor face o grădină uriașă, etc. Această operă grandioasă, cum nu s-a mai aflat, va oferi subiecte generoase pentru scriitori, cineaști, artiști, muzicieni. Cităm. Dar sarcina cea mai însemnată revine prozatorilor și anume marilor prozatori, fiindcă numai scriitorii de lungă respirație vor putea să rădea în întregime amploarea, profunzimea și răsunetul acestei bătălii. Mărețul plan sovietic de transformare a naturii ne pune în fața unei acțiuni de proporții epice. Sinfonia și epopea rămân cele două moduri majore care vor fi în stare să exprime cât mai de plin conținutul patetic și grandoarea acestei îndrăsnețe acțiuni omenești. Ceea ce va înlesni misiunea scriitorilor, punându-i de la început pe drumul marilor realizări, este conținutul profund uman al acțiunii care începe. Odată mai mult, regret că Maxim Gorkin nu mai e în viață, fiindcă din inima lui, plină de o nemărginită dragoste față de oameni, ar fi țâșnit fără-ndoială mai înflăcărat salut față de acest plan, Urma și lui pe calea realismului socialist și așa mai departe. Salutul acesta, pe care milioane de oameni sovietici îl fac astăzi, înscrie încă o dată în istoria lumii triumful orânduirii socialiste. Am încheiat citatul. În sfârșit, încheie autorul fără a prinde de veste că imaginația lui frizează ridicolul, astronomii de pe planeta Marte, descoperind prin telescoapele lor perdelele de păduri din Uniunea Sovietică, ar zice căzuți și ei în extaz. Cităm, pământul ne semnalizează că socialismul a triumfat pe a șasea parte a lui și că se îndreaptă acum spre comunism. Am încheiat citatul. Întrebarea e dacă acest delir era sincer, dacă autorul era un credul sau un farsăr. În 1950, a publică o nouă broșură, începutul epopeei. Cităm. În ziua de 26 mai 49, zviarele din țara noastră publicau importanta hotărâre a Partidului Muncitoresc Român și a Guvernului Repere cu privire la construirea canalului Dunăre-Marea Neagră. Ca și eliberarea Shanghaiului, construirea canalului poate fi privită ca o dată importantă a istoriei contemporane, ca un eveniment de seamă în desfășurarea forțelor care au ca scop prefacerea revoluționară a lumii. Pe șantierele acestui canal e praf mult, iar peisajul e adeseori dezolant, dar sub bătaia vântului avem dreptul să ne gândim că ne aflăm într-o tranșee al cărei capăt se află la Shanghai. La începutul toamnei, pe vechile pământuri ale Dobrăgei, canalul devenise o realitate. Zi de zi, maldărele de materiale și grupurile de oameni se arătau tot mai dese și mai mari pe traseul canalului. Am încheiat citatul. Autorul era deci bine informat la fața locului, ca un vechi reporter care se respectă și nu se poate să nu fi știut că la canal au fost aduși mii de deținuți politici și că dintre ei mureau zilnic cu zecile. Se vede însă că acest lucru nu-l preinteresa, nu-l interesa că în realitate canalul a fost un mișloc legal de lichidare în numele construcției, a o seamă de indezirabil. Pentru el canalul era o formă de luptă pentru pace, citam. Astfel, de la Cernavod, de la capul Midia, în lungul pământurilor Dobrogene, își rostește ziua și noaptea, în auzul a mii de oameni, marele lui discurs împotriva războiului, pentru pace, pentru o epocă de grandioase construcții socialiste. Am încheiat citatul. Autor al multor broșuri tipărite operativ pentru propaganda imediată, Geoboxa publică în 1951, Porțile Măreției. Aici e reluată comunicarea de la Academie cu privire la planul stalinist de transformare a naturii și literatură, la care se adaugă texte de laudă a primei secerători realizate la noi, a planului de electrificare a satelor, precum și un elogiu al canalului, Capul Media. Aici autorul vorbește mai întâi în pagini cu adevărate inspirate de o furtună înfricoșătoare pe mare, dar în această pustietate de apă răscolite, el zărește deodată un fel de vapor plin de lumini. În cele din urmă își dă seama însă că nu era vapor, ci capul media, unde oamenii lucrau în plină furtună la un dig al viitorului canal. Cităm. Dar mai multă uimire și mai multă admirație trezeau acei oameni care acolo își duceau munca mai departe pentru a litica în mijlocul oarbei de slănțuiri de elemente porțiunea de dig care, în construcția complexă și uriașă a canalului, le revenea lor în noaptea aceasta. Am încheiat citatul. Încă o dată, cine erau acei oameni și de ce trebuiau să lucreze noaptea pe un asemenea timp? Iată lucruri care nu atingeau coarda umanismului său. Pe el îl impresiona doar eroismul acelor ființe condamnate. Pe Bogza l-au interesat însă nu numai canalul și perdelele de păduri, ci și în egală măsură și cu aceeași competență, arta cinematografică, domeniu în care și-a adus de asemenea în mai multe rânduri contribuția. În articolul Scenariul literar, baza ideologică și artistică a filmului, apărut în Viața românească numărul 3 din 52, de exemplu, el scria, cităm... Cinematografia a devenit în Uniunea Sovietică o adevărată artă cu un nivel artistic și ideologic excepțional de ridicat. Ea a putut ajunge la acest stadiu deoarece a fost călăuzită neîncetat în dezvoltarea sa de ideologia Partidului Bolșevic, de indicațiile personale ale tovarășului Stalin. Experiența aceasta încununată de succes al cinematografiei sovietice ne-a scutit pe noi de dibuiri, de cântăriri, de greșeli persistente.